Ну, якщо ти гарний слухняний хлопчик, не нариваєшся, не висовуєшся, коли про тебе не питають і так далі. При цьому ти знаєш, що це неправда. Ти не будеш сидіти в бібліотеці з одинадцятої до кінця дня. Ти взагалі тоді не підеш, а попхаєшся, коли тобі потрібно, в своїх справах. Чи просто сидітимеш вдома і працюватимеш. І начальник твій, відписуючись під цією неправдою, знає, що це брехня. І кадровик, котрий зоши це перевіряє, теж знає. Усі знають і живуть собі спокійненько. А сила селена планів – від плану інституту до особистого плану останнього МНС, тобто молодшого наукового співробітника – липа. І всі теж це знають. І твоя характеристика, і твоя премія – липа. А може ви горести Олеговичу просто невживчивий пліткар і не вдаха? Запитав Рудольф Карлович. Яка рація дуже вживчивий вдаха, тому що іншим моїм колегам взагалі обламали роги. Наукова діяльність – це, вибачте за патетику, різновид інтелектуальної праці. Дослідник вигострює свій інтелект, намагається підтримувати певний постійний рівень творчого збудження. Але коли стояло завдання домогтися слухняності, більш того, завдання цілковито усунути саму можливість конфлікту з начальством, то використовувались методи ОГОГО, вони ніби говорили вченому. Твій високий інтелект нічого не означає. Ти робитимеш наймеханічнішу брудну роботу, і головне – безглузду. Коротше, я начальник, ти дурило. Тут бездоганно спрацювали знамениті овочеві бази, колгоспи, олімпійські будівництва і стовпи. А до чого тут стовпи? У кожного відділу був свій рідний стовп. Наприклад, я з колегами останнє опікував стовпом номер 183 на Ленінському проспекті. І от ще раз, як приїжджав який-небудь високий гість із дружної країни, весь відділ виструнчував збіля цього стопа, дружелюбно помахуючи. Хвостами? Ні, різнопарними прапорцями. Багатозначна деталь. Якщо якісь там громадяни за власною ініціативою хотіли брати участь у зустрічі, не виходило. Енергійні хлопчики з червоними пов'язками тут як тут. Ви від киля. Ах, не з відділу. Проходьте, тут стояти не можна. Сюди ж приплюсуємо і сколювання ломом льоду біля рейкомівського під'їзду, котре багато чого може навчити науковця. Нам ніби казали, що це в тебе за робота така, якщо тебе можна послати на місяць на картоплю, і твоя відсутність на роботі не позначилась аж ніяк. На врожаях картоплі, щоправда, це теж не позначалось. Вона все одно на овочевій базі потім уся згнивала. Але тут зовсім не в ній річ. Інакше... Директори інститутів зуміли б відбитись від цього безглуздого броку. Картоплею принижували ганьбили і культивували ракові осередки убогості і нікчемності в душах. Але Стрижень усього цього баразму адаптація. Яка ще адаптація? Наморщив чоло Рудольф Карлович. Так у радянському науковому світі називали карадажі. Масштаби їх вражають. Цілі інститути займались тільки тим, що крали. Тягали все, що погано лежало. Схеми і методики операцій, фарматологічні розробки, технології, програми, проекти, серії, ЕО, формули, теореми, хімічні реакції. Ця державна політика адаптації, політика злодійства руйнувала науку і творчу особистість. Чимало моїх колег тупіли на очах. Вони захищали дисертації, а скальпель у руках тримати не вміли і боялись. Але дисертації, наукові роботи, реферати, статті, доповіді, методики і результати досліджень теж крали, цупили одне в одного. І важливим було одне – хто швидше надрукує, той і є автором. Людина, котра звикла жити кратиним, уже не здатна бути самостійною і створювати своє. Лікар не здатний нормально лікувати і тим паче рятувати. Він не спроможний розробляти Супер томографи і штучні суглоби, і він пристосуване ці злодії. А що може бути гірше за це? Адже ще невідомо, чи отруїв Сальєрі Моцарта, але те, що не крав у нього музики, це точно. Атмосфера крадіжок заразлива. Ой, яка заразлива, кевловлищенський Я це все життя на собі випробовую, хай йому грець. Це як снід. Уражається імунна система вченого. У запалі французов необачно гнув своєї, упустивши з виду, що тисне на мозоль патронові. Перестаєш відрізняти власне від чужого, краденого. Науковець починає красти все, що потрапляє в поле зору. Його можна пізнати за неспокійним поглядом, бо очі його бігають. Згадую прохідну НДІ. Недаремна озброєна охорона так ретельно обшукувала нас на виході, відкриваючи портфелі, демські сумочки, вивертаючи кишені. Байдуже, учені, народ верткий, знайдуть спосіб винести, що завгодно. Кажуть, у Грузії одна безутішна вдова поставила на могилі чоловіка танк Т-34. Чоловік їй працював у НДІ по танках. Та його колеги докумекали, як Т-34 протягти крізь прохідну. А на Закарпатті якийсь час було модно робити ворота з суперсійкої, легованої ситалі, дуже цінної, що використовувались тільки в літакобудуванні, доставляли її спід Ленинграда. Як таке можна вивезти за воду, то вже загадка, і блищали ті ворота на сонці так, наче хризувались, ось ми які спритні. Звичайно, представникам фундаментальних наук гірше тягти нема що, але все одно цупили папір, скріпки, орівці, набори говаші для дітей. Ці ваші відділи забезпечували для научної агітації. Ми теж тягли канцприладдя, але переважно спирт, медичні інструменти, дефіцитні мазі, прилади, бенти, вагто. Відько Карасьов, пам'ятаю, стирав... стирив скелет і банку з спортованим ембріоном. А навіщо йому скелет і заспортований ембріон? Мерслякувато потаршею здивований Рудольф Карлович. А пацану своєму допитливому приволочив – Додам, що вся ця наукова чахарда була вкрита задушливою димовою завісою в секретності. І чого тільки не робили під цією завісою.